دغه ری واجب الاحترام حضرت علما کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقه ډیرو غیرت مندو په دین مینه مسلمانانو وروڼو استاسو په وړاندې د قرآنی مجید دوه آیتونو او د نبی له صلوات یو حدیث مبارک ما تلاوت کو محترم دغه آیتونو کې رب العالمین یو مسلې پرته اشاره کوي ان شاء الله العزیز نننۍ مجلس کې زموږ امدق مسئله زیر بحث ده ز غالم ان شاء الله العزیز نننۍ جلسه کې زموږ بیان ونوشي بلکې درس وشي ان کم الله کوم مسئله باندې چې پیروړوږي status ولرقه دلتي او مناظره درسه لر غنټه وشو هغه علاقه هغه مسئله باندې مخ عوامي انداز کې یو سو الفاظ مختصرم هغه ذکر کوم محترمو محترمو هغه مسله ده مسله تقلید د مسلې شرو کول نو مخکې محترمو دوه خبرو ترتیب تاسو زهن را وګرځوم اول نمبر محترمو خلک زمونږه کله تپوسو کې دیوي مسلې په باره کې څوک د سوال په انداز کې تپوسو کې څوک د اعتراض او د اشکال په تور باندې تپوسو کې اول نمبر سوال موږ ندا کوي او پر دنیا کې دی وخت کله امامان او تقلید ول شروع ده دنیا کې خو امامان زیات تیر شوي دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې ام مجتهدین تیر رشي دي تابعین او داوی شاگردانو کې هم کې رشي دي به سوځد چې صرف او صرف د دې سلور مذاهب او مقلدین موجود دی د دې سلور مذهبونو پیروکاران په مقدس مکه باندې موجود دي نور مذاهب ختم شومټاو شو دا یو سوالی دی دویم سوال کېږي چې کلم مذاهب سلورو امامان سلورو تاسوره یو امام انتخاب ولی وکړو تاسوره پک هنفي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله انتخاب ولی وکړو اول نمبر خبره محترم دنیا کې سلور امامان ولی دي دنیا کې ردغه سلوور مذاهب او تقلید ولی جاری ده محترمو دا غي سوال جواب نه مخ کې به خبری خبرې زاستا سو پوړان دی کوم حضرت الامام شاه ول الله رحم الله خپل کتاب کې فرمایي وې دو خبرې چې زما ذہن ناغسته زما ذہن به خبرې د پاره اماده نه وو زبه خبرې د پاره تیار نه وو هم خو ان ها د الله رو ترت نه اشاره ما تشویذ رد خبرې او زه اشاره روانیم په اغي خبري باندې د الله را طرف لم چې الله هر طرف نماته اشاره تن حکم شوی دې دیو جن اغه خبري ما پزان لازمه کړې دي شاه صاحب رحیم الله فرمایي اغه دوه خبرونه یو خبره دادا ویل ما سوچ کو ما ویچ په حرف فن کې ما ته عبور حاصل دې اگر که هر فن دې علمي تو رباندي اغي کې ما ته کامل در ترس حاصل دې ما ته یو امام د فقې ده یو امام د تقلید ضرورت نشته بس د ځان لمجتہی دی مو حضرت شاه صاحب رحم الله فرمایي یو شپ په نبی صلی الله خوب کی نام نبی صلی الله و سلام د سپرود ده د اوسه د د نبی صلی الله و سلام سینې مبارکې نو سلور نهرونو سلور ولی جاری دي نهرونو اولی زیاتی دي او ها باقی نهرونو او باقی ولی وج شویردا سلور نهرونو د دې اوه جاری دي ویل یو نهرباندی بورد لګی ادله ده نهری ابو حنیفه یو نهرباندی بورد لګی ادله ده نهری شافعی بل نهرباندی بورد لګی ادله ده نهری مالک او په بل نهرباندی بورد لګی ادله ده نهری احمد ابن حنبل ویل دی سلور وال نهرونا علاوه نور نهرو نم دي خوغه وت شوی دی دا دا جاری دی ویل چکل ما وکتا پکم نهرباندی چې نهری ابو حنیفه بورد لګی ادله ده دا اندهې تیز نه چپی وહી اندهې تیزی سره روان دے. دا باقی دری او دا دی د باقې دری نهرو او د دی نهر خپل مې انسکي مشابهت دي سي خپل مې انسکي تعلق دي سي دي نهري ابو حنیفه مثال د سمندر دی د نهري ابو حنیفه مثال د اغلوی دریاب دی د باقی دری نهرو نه چې بوډو نه پیل کېدلې داګه مثال د وړو وړو سندونو نهرو نه دي ول مې تعبیر دا واغستو چې د امام ابو حنیفه رحم الله مقلدین پره دنیا کې انتہی زیات تي د باقی امامانو مقلدین دنیا کې راغوي په رکار د دی په مقابله کې ډیر کم دي ولما ته نبی صلی الله و اشاره وکلا چې خپل اجتهاد مکوا نهره ابو رب ترته اشاره وکلا ما وي دې په سیروان شه دې وي دینه بس خپل رائے پریښو د خپل سوچ مې پریښو او د امام ابو حنیفه رحم الله د مذہب مقلد جوړ شوما برادر محترم نوارد او تاسو وګورئ د نبی له صلوات و سلام زمانه ده د تابعینو زمانه ده د مسلم معلومولو دری طریقې محترمو د نبی له صلوات سلام زمانه کې سخلک اگر چې نبی له صلوات و سلام ته نزدې و سیږي سخلک اگر چې د نبی له صلوات و سلام نه لري و کم خلک چې نږدې و سیږي دیو سی د مسلې د معلومولو د پاره نبی له صلواتو والسلام ته برای راس رجوع کړي کم خلک چې لري و سیږي ته نبی له صلواتو والسلام نو دی دو دوه قسم خلکو یو قسم خلک هغه و چې دیو ته کلم مسله په خشوه دیو د دې دی siz د دې خبرې طاقت لرو چې دیو د قران او سنت نه برای راس مسله راو واسي قران او سنت کې باقاعده مسله وګورې او دیو هغه معلومه کی هغه باندې عمل وکي محترمو دویم قسم خلک هغه او چې هغه د دې طاقت نه لرو دیو ته چې با کلم مسله پیښ شو نبی له صلوات و سلام نشون کې لريو دیو بدغه خپل ز علاقه مجتهدین او ایمانو لرااله دا غېنه به مسله معلومه کړو هغه باندې به عمل وکړو دا درې طریقې محترمو همدقم تر حدیثو کتابونو کې ملاوی کې امام ابو داوود ابو داود شریف کی دا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حدیث نقل کی دا رنگی امام بخاری رحمه مولا خپل کتاب بخاری شریف کی د حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کی دا رنگی محترمو دا احادیث و کتابونا گواہ دی بلکہ زبا مختصرا دمروئے محترمو مسنف ابن ابی شبا مسنف عبدالرزاق دا رنگی نور کتابونا شپک دیر زر د صحابہ اکرامو موجود دی سمر جواب ورکوي چې سمرا شپږ دیر زره 36000 پتا وجاد د صاحبو موجود دي اگر صاحب چې هغه مجتهدین دي دی. کم صاحب چې مجتهدین نه دي دیو د مسلم معلومولو دफार راغلي دي دی د خپل مجتهد لا د دیني دے مسائل تفوس کړي دی ورل جواب ور کړي دے مسئلے ورته ور خولې دا نو دیو ته دلیل مطالبه کړي دی نو ور ته اوغيبي دلیل ور خولې دی بخاری شریف کې همدې صفته موجود دی ابني ابي شيبا عبد الرزاق کتاب گړو کتابونو کې شپک دې زرہ صفته اگر نن زما واستامه موجود دي چې پدې شپک دې زرہ دلایل پدې خبره باندې سپږ دې زرہ دلایل چېن صحابه او رضی الله عنهم اجمعین کې د هغه علاقي خلق رخلې د امام او رخلې اے دمشدی تقلید کرنے کے محترموں نو محترموں سوال داو چن سلور مذاہب و تقلید ولی جاری دے ددی سلور امامانو تقلید ولی جاری دے باقی ولی ختم شو نو ما ہوے اللہ رب العزت دا منظورو چ سلور مذاہب و باندھی امت راجمشی ننگو بتاو تو لےو ذلذہن کی وسوسہ درا چئی تا ذہن کی بے اشکال درا چئی و یرد سلور مذہب نو د سلور امامان ودین سلور ټیکلې کو نعوذ بالله امهت کې انتشار را اوس ته امهت سلور زې شو منو نن مرګریه دا غلط په همدہ د سلور امامانو په ذری سره الله رب العزت امت کې اتحاد او اتفاق راوسته دا د سلور امامانو برکتو دا دوی د سلور مذاهبو برکتو چې نن الحمدلله امت کې خانه‌جنګی نشتی نن امت د یو بل سره مشتو غریوان نه نن امت په خپل منځ کې جنگ جګړو ترپ ته روان ته هغه څنګه زهم هغه په دې طریقې سره سلور امامانو یو حدیث راغه یو امام د حدیث یو مطلب واغستو بل امام د حدیث نخبل اجتهاد وکو مسله په بلی طریق سره واغستا بل امام په بلی طریق سره امت په سلور مذاهب باندې راجمو شو ما وی کړه سلور مذاهب باندې الله رب العزت د امت نه راجم کله نن محترمو طریقه دا وی نن بهر سړي له مونږه د خبري اجازه توړ چې تاسو کئ یو مسله راشي بیا قران سنت کې په خپل تلاش کوي نن به یو علملا ننمو مګ یو عملا ننمو مګ یو د سکول استاد له هر یو سړي لوبوم د دې خبرې اجازه ورکړې چې کلم مسله ته په خشي قران را واخلم مسلو ګورم د نبی له صلواتو والسلام احاديث را واخلم مسلو ګورم لږ تاسو غوور وکي د یو علاقه کې 50 جماعتونه دي د هر جمعه یو یو امام دی مسله په خوشو مونږ بر قران سنت نه مسله اخلو نو محترمو دنیا کې دا ممکن نه چې په علاقه کې پنځوس امامان دي هر یو د حدیث نه استلال او د ټولو استلال او مسله یو شان شي د دې جماعت مليځ به یو شان مسله راو باسي اغه مليځ به بدل شان راو باسي اغه ببل شان راو باسي او بیا محترمو زمونږ د علاقه مليان خو ممتاز لیدلی کړم باړه کې پیر صاحب را پاسیدو مرتی مونیر شاکر را پاسیدو یوهدا آغزی نخپل لګیا شو ولدا آغزی نس نو اخر خبره چلتا و رسیدا ول اسلهیر واقله زی ور زو پربل واجب القتل لے. نو بیا علاقی کی بنزوس امامان دی هر یوې زمام مسله حق ده آغه مناسب وې زمام مسله ده دا مناسب وې زمام مسله حق ده او بیا مختدیان نو مختدیان کو تاسو به ورې دی دې تیرې بازي مقتديان په کیاغه مو خطا چاویو مونږ حق بخبلو سترګو باندې وکړو چې حق د امام ابو حنیفه رحم الله د مقلدین سره دی حق د اهل سنت والجماعت سره دی خو یې هاګه زما قاسم استاد جهنم تزيم زور سره جهنم تزم نو بیا مقتديان کوم هغه خلق دی کله داغه وای چیرې سمون استاد حق وای دا باټ ټول غلط وای استاد وګوري امت کی خان جنگی شروع شو کنه شو ها د سلوری امامانو په ذریعہ سره الله رب العزت دغه خان جنگی ختم کړ امام ابو হানিفه رحمه الله د قران سنت نه د یوې مسئلے استنباط کړل ماو تا ته خولی خولیدا د امام ابو حنیفه رحم الله تمام مقلدین امام صاحب پسې روان دي د امام شافعی څخه مقلدین په هغه مسله کې هغه پسې روان دي د امام احمد بن حنبل رحم الله د امام مالک مقلدین هغه پسې روان دي خپل خپل امامانو پسې اوس دی هغه چې کم کم اوسېګی داره امام ابو حنیفه مقلدین نشه جګړه شته هیڅ جګړه نشته برحال محترم وارض می کو دا کوم دغه کم امامان مجتهدین چې وو د دیو په زمانه کې بخښلو را ديونه دا مسلې تپوس کو دیو بولله دا مسلې جواب ورکو د دیو د فقې تدوين ونه شو د دیو مسائل راځه منو شو شاگردان شاګردان ایران له چې د دیو مسائل کتابی شکل کې راځه مکه رسته امت دا غي تقليد وکي دا شاگردان صرف د سلوري امامان الله رب العزت ورکو د دیو تقلید تر قیامت پورې جاری ده الله تداغه خو خوا بیم م سوال داو هلکه امامان کو سلور تاسو صرف د امام ابو حنیفہ رحم الله انتخاب ولې وکړو خبره پوښیږي ځما خبره زین ترازی مشکل خو زما ده ځما خبره پوښیږي دویم سوال داو تاسو ر امام ابو حنیفہ رحم انتخاب ولې وکړو مونږه وی داږي جوابات خو تفصیلن دی په مختصر الفاظو کې تاسو ته تا اوه مچ تاسو ته د شمسو مسلمانانو په وي باندې په رسیدي د امام ابو حنیفه رحم الله انتخاب مزکو کو نمبر اول امام ابو حنیفه فسلوور امامانو کې امام ابو حنیفه رحم الله تابعید تابع پیچ نه تابع پیچ نه تابع اگر چاته ویل کیږي چې د په حالت د ایمان کې د صحابه سره ملاقات کړی په حالت د ایمان کې د صحابه سره ملاقات کړی بیا په حالت د ایمان کې د وفات شوی دته سووله کېږي صحابي او دې په واره کې د الله د نبی ارشاد ده نبی علی صلاتو والسلام فرمای اور نشم سګول هغه مسلمان من راانی چا چې زولیدم او اور نشم سګول هغه څوک چې هغه څوک ولیدو چې زېلې ده یعنی زموږ صحابه اور نشم سګول زماد صاحبو شاگردان تابعین او يم ور نشو مسګولې امام ابو حنیفه رحم الله تابهی باقی دری امامانو کې یو امام تابعین نشتی د تابعیت شرف په سلور وړو امامانو کې چاته ملاو دی جواب راکوي چې چاته ملاو دی صرف امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ملاو دی یو دویم جواب زما دادې د نبی علی صلی الله زیره نبی علی السلام د امام ابو حنیفه رحم الله پاک بارک زیر نبی علی السلام پخپل ورکړل دي د سوره جو می اخری آیات نازل سو واخرین منہم لمای الحقوبہم صحابه موجود دي د نبی علی السلام خواته سلمان فارسی رضی الله تعالی او د پارس اوسیدونکو نه واستے صحابه تاسو کې د الله رسول دے دے آیات نسوک دی آیات مسوک مراد دي چې رستراتلون کی دي نبی علی السلام د سلمانی فارسی رضی الله په سر باندې لاس کې خوندو حدیث د مسلم شرک جل دو سپتین سو بارا. مسلم شریف دویم جلد سپد ریسو دولس بندی حدیث موجود ده امام بخاریم هم حدیث نقل کړي مجموع الزوائد کې علاوه حیثمره هم حدیث نقل کړي دنګ نور د حدیثو کتابونو مصنفین کې حدیث نقل کړي نبی صلی الله و سلام د سلمان فارسی پر سر باندې لاس کې خو او وې فرمایل لوکان الایمان او ریویت کې راځي لوکان دین او بل ریویت کې راځي لوکان العلم کچرت دین یا علم یا ایمان عند السرياء د سرياء ستوري په خواکي لذهب به رجل من فارس نبي عليه السلام او فرمایل د فارسوند د سلمان د خاندان نه وي وکسراشی چې اغه ستوري خطاب او ورورسيږي حتا يتناولوه تر دې چې اغه دین به حاصل کښه د زموږ کې تبې راوړي موږ دا خبره په پوره پزیمداري سره کوو سلور امامان تر شوی دي امام مالک رحم الله دا عربی النسل دی دا دمور پلا عربی دی امام شافعی رحم الله عربی النسل دی دمور پلا عربی دی امام احمد بن حنبل رحم الله عربی النسل دمور پلا ر عربی دی سلور ایمانو کی صرف او صرف یو امام اعظم ابو حنیفره رحم الله دی چدا سلمانی فارسی رضی الله تعالی عنه په خاندان کې دی د پارسونو راغله دی گویا د حدیث مصداق صرف او صرف امام اعظم ابو حنیفره رحم الله دی امدک وو جن محترمونو امام سید تیرہی مولا پخپل کتاب تبیز الصفه صب نمبر 403 صب الصلور سو درے باندیده فرمای اقول امام سید تیرہی مولا ده امام شابی سے مقلد دے دی و زدا خبرکم بشر رسول الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام زیر اور کله بال امام ابی حنیفہ پا امام ابو حنیفہ رحمہ الله پبارکی په دی حدیث کی دغرهغه محترم د امام مالک رحمہ الله مقلد حافظ ابن عبدالبر رحمہ الله په خپل کتاب الخیرات الحسان سپت دیا رلسما باندې فرمای دی وای هاذا اصل د دې حدیث مبارک وي دا 10 صحیح اصل دې یو تمد علیه اعتماد کوله شپه دې باندې فل بشاره تی بی ابي حنیفه تا د امام ابو حنیفه رحم الله تبارك دې زیري مبارک چې نبی الله السلام دې امام سلیمان الله تبارك دې زیره ور کړه دې دیموجس سو جی دیموج جسو چې نبی امام ابو حنیفه رحم الله زیره په خپل نبی الله صلی الله په حدیث کې ور کړه دې په خپل نبی الله پا حدیث او کیور غللے دے درحم و جدارہا امام ابو حنیف رحم اللہ د تعالی امامانو استاز دے باقی امامان شاگردان دی امام سے استاز دے باقی امامان لکتاسو ناظر نظر قی امام ابو حنیف رحم اللہ استاز دے امام مالك رحم اللہ دویم امام دے داشاگرد دے رے امام ابو حنیف رحم اللہ بررای راس درحم امام دے امام شافی رحم اللہ امام شافی رحم و الله شاگر دے رئے امام مالک رحم وลہ امام مالک رحم الله شاگر دے امام عظم ابو حنیف رحم و اللہ دوے مواسطہ امام شافی رحم الله شاگر دے امام محمد رحم و او د امام ابو یسپ رحم و امام محمد او امام ابو یسپ دوارا شاگردان دے رئے امام ابو حنیف رحم و اللہ امام دے امام احمد بن حنبل رحم و امام احمد بن حنبل رحم الله شاگرد در امام شافعی رحم الله امام شافعی رحم الله شاگرد در امام مالک امام شافعی رحم الله شاگرد در امام محمد امام ابو یوسف او دا دری والا شاگردان دی امام ابو حنیف رحم الله امام ابو حنیف رحم الله استاد باقی امامان شاگردان صلی الله و سلم زویما امام ابو حنیف رحم الله چې کله ناسود خپلې فقې تدوینه کوو کله چې امام ابو حنیفه مسائل راجمع کول امام مالک رحم الله د خپل فقې تدوینه کوله دی امام شافعی رحم الله ایوازیناسو د خپل فقې تدوینه کوله دی امام احمد بن حنبل رحم الله ایوازیناسو د خپل فقې تدوینه کوله دی یو امام اعظم ابو حنیفه رحم دی چې دوی ایوازینو نه نص د سلویخ شاگردانو د سلویخ مجتهدینو یو بنچه تیار کړو چې په دې کې د قران حافظان همو د دې کې د قران مفسرین همو د دې کې احادیث حافظان همو دو د امام ابو حنیفه رحم الله مجلس کې ناشتی امام ابو حنیفه رحم الله په دې کې د خپل مذهب کلیات را جمع کړي د خپل مذهب اصول تدوینه کړل وي یو اصل باندې بحث شورو دې شروع دې چې کله اتفاق راشي پیاو یو اصل کله د ود ود ری ری ورزی ام بحثوسی بیا وای داول کی سمره کې سان ناشتی سلویخ مجتہدین او د خطا احتمال شته د غلطی احتمال شته او محترم تاسو په چې کم اصول او یا ذر یا اکیا ذر 70000 یا 80000 اصول امام ابو হানিفه رحمه الله راجما کړي دي په دې طریقې او زیم د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ان قربان شمو د ټولو نو اول تدوین کول کی د نبی صلی الله و سلام په امت کې د امام ابو حنیفه رحم الله د شریعت تدوین کول کی د ټولو اول څوک دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی اولن محترمو د امام ابو حنیفه رحم الله په امت باندې احسان دی د خبرې د قیمت پوری روان خلک دا د امام ابو حنیف رحم الله شکر اچ نه ادا کړي دجره امام ابو حنیف رحم الله احسان نه یې منله والله العظیم د خپل دوره کاته منجم نشکوله ابلو رض یو شاگرداغه زمامت تخصوص طالب ده ما ته وای پلاره باندې پلاره باندې ما د یو سړي سره وادي سره بحث وکړو ما اور بحث دی په خبره وکړه دیمه ته وي تفصیلی بحث مې وشو و ما د وابینه یو تپوس وکړه ما اور تی چ زبستا الومرم امام ابو حنیف رحم الله خلاب خو تب بکواس کې استاجبر امام ابو حنیف رحم الله خلاف خو زیگی خو ها امام ابو حنیف رحم الله پرېدا صرف دمانځه یو مسلې تپوس کوم داږي حل را ته کا ماورتوی د سمسلې ته پوسټي تاوکو ول ماورتوی له چې په منځ کې یو سړی ولاړل یا ته په منځ کې ورآړي دا موبایل فون د هر سړي سره په جبکی ور سره ده موبایل کلاو پاتې شوی په منځ کې رنګ راغې په کې کال راغې په منځ کې زنګ راغې ماورتوی وز د موبایل راوخلو بندې کو کدا موبایل په خپل حال باندې پریدو د مسئلے حکم سره قران یا حديث نو جواب راک نبی علی السلام زمانه کې موبایل و قران کېشته احادیثو کېشته ما ته وایي ډیرات خاموش وو ما ورته قستانه ته بو اسکلې و چې د امام ابو حنیفه رحم الله زمانه کې ام موبایل نه و نبی ته به جواب به کمزینه ورکو دماله و بس جواب را راکې دا خپل شاګر ما ته وایي ټک دا د امام ابو حنیف رحم الله زمانه کې موبایل نو خو امام ابو حنیف رحم الله مجتهد دی د مجتهد کار دا دی د قران او سنت نه هغه اصول, تیری اغا اصول و را وستري چې د هغه اصولو پرانکه د قیمت پوری زموږ تمام مسایل حل کیږي ما ورته د موبایل مسله د کم اصل سره تعلق ساتي ده خاموش ما ورته له ههفو فقهاو د عاملي کې لیدا ما ورته ما ته یو کمزکي لپاره ما اور ته په کاو امام عظم ابو حنیف رحم الله اصولی په کې د امام ابو حنیف رحم الله په فقہ حنفی کې د دې خبرې مو ثبوت شته دا موجود موجوده امام سلیمان الله فرمای یو عمل قلیل ده یو عملی کثیر ده یو عمل قلیل ده دوی عمل کثیر ده عمل قلیل ولیکي کې لږ عمل تا معمولی عمل تا معمولی کار تا عملی کثیر ولیکي کې زیات کار تا ډیر کار تا عملی قلیل دے دویم عملی کثیر دے امام اعظم ابو حنیف رحم و اللہ فرمائی پمانزہ کی عملی قلیل کول پدیسر منز نماتی گی کی عملی کثیر کول پدیسر منزو پاسی دی عملی قلیل او عملی کثیر ستوئی امام سب رحم و اللہ فرمائی یو کار دیسې دی چپغ کې د انسان دواړه لاس مغله کېږ دته ویل کېږي کی کی عملی کیر په یو کار کې د انسانی یو لاس مپ کږې دته ویل کېږي عملی قلیل یو کار دیسې دی چې د په منزه کې زه ولاړیم ز د کار باندې شوم را روان یو کس ماته ګوري د د خیال غمان دا دی چې د په منزه کې نه د ولاړي. دیتهکیې عملی کثیر یو انسان را روان دی زه په یو کار کوم دی په ما باندې خیال کوئ چې د خو په منزه کې ولاړی ه یو ضرت ور ت شو پر یو لا بندې معولون تی عمل وکو دیته ویلکیېږ عملیقلیل دیته ویلکیږ عملی قلیل وی معولی تی عمل په منزهې کول دوکه زیات عمل ځال په منزهې لږ معمووللی او زیایې وګه او دته ویلکیږ عملی قیل یو انسان په منزه کې ځانګئ کله دا قلدازه کری کلدازه کری دته ویله کی عملی کثیر ماورتل <سؤال> واستدا ویا دا موبایل چې تاره جیب نه راوغستو په یو لاس باندې تم معمولی زر بند کو دته ویله کیږي عملی قلیل فقہ حن فی دا مسله حلقا کپا عملی قلیل سر ستام موبایل بندې ده شخو بندې کا کپا عملی قلیل سره ستام موبایل نه باندې کی بیاستا مونځ ماتي کی بیا موبایل لاس مورړه خبر په انسوی دی ماویل ها د دا امام اعظم ابو حنیفرہ مولانا قربان چم زبابل بل سال ہوئیم ستاؤزو زہن کی با خبر نہیں راگلی زبابل می سال ہوئیم رمضان المبارک میاش راشی مونگتا مسلپی خشی مونگتا خلق راشی مفتی سے تبا میوا ما تبا انتہائی زیادش و روجاومم زلالا ما ستنو وحلا زلالا ما سوکلا ستنو وحلا سرنجو وحلا استاجي زمار روزمات شو کماته نشو مونور له جواب ور کو روزي دين نه د ماته شوي دیوي ولي مونور ته امام ابو حنيفه رحم الله د پي کې نه د اسلامو ميغي د امام ابو حنيفه رحم الله مزداري شو روزماتا نشو زويم کم خلک چې امام ابو حنيفه رحم الله نمني امام ابو حنيفه رحم الله تک کنزل کي ديو د مثلا نشه هلكوله ولي استازورن ته بوس کوم د نبي عليه سلام زمانه کې سترنيا سرنج هوا ما ته یو ابی ویلا ولنه نبی ویله صلوات زمان بخاری شریف کې حدیث موجود ده استا مطالعه نشته ما ورته کمزی کې حدیث موجود ده د وې حدیث کې خکر لگے ولو ذکر راځي حجامي ذکر په حديث خکر خر لګولو ذکرسته ستن او خکر لګور یو شته ماورتل مرګريا مر جواب ته وکي دوا ماورتي د وسا پوري خداسه چغي وهلي چې قیاس کول شرک دي وځ د خپل مذهب مطابق ولي مشرک وګرځي امام ابو حنیفه رحم الله کې قیاس کړه او شرک دي امام ابو حنیفه رحم الله ترې مشرک وایو دا غمو کل دینو باندې د شرک فتولګول نن تا چې خپل قیاسو کو د کم تبیا د کم مز مطابق مسلمان پاتشوی د خپل مذهب مطابق خو تم مشرک و غیر زه دي دویم ماویل قیاس دی ام غلط دي به ماتو وی قیاس زموږ څنګه غلط دي ماورتل مرګریه وګورا مخرباندیږي نه بهر تر وستلې کیږي کله چې مخرب پرک باندې ولګيږي د دې د ینه په خل باندې پوکه ور کې بهر تر وواسي او په سرنګ او ستن باندې دوایي دنه بدن تسي ماورتل مرګریه قیاس دی غلط دی قیاس مال فارق دی اول ستا په مذہب کې چې کمشه شرک تر سو پر چې نه شرک سحرتا نو اغستې تاسو مثلا نسو حل کوله او مرګریه به چې رې قیاس مال فارق دی غلط دی بهرالم محترمو ایم... تاسوب هم سوال کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله زمانه کې هم ستنو سرنجنو نو تیرکم زره زیم زم ها د مجتهد نه قربان شم امام اعظم ابو حنیفه رحمه نه قربان شم الله دې د امام ابو حنیفه رحم الله په قبر باندې کرولن رحمتن رورای زم امام صاحب ام خو کمالم دا کړل دي چې ترسو پوری د امام صاحب شکریا ادا نه کی استارم مسلیم د منځم مسلی تعالی نظرږي استاله او داسم مسلی تعالی نظرږي تب شریعت او دین باندې عمل نشه کوله زکه زخو زکلم نبی علی سلام فرمای ملم یشکر الناس چا بندگانو شکر ادا کو لم یشکر الله دا انسان الله شکر اذان کی امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ فرمائی امام سے یو اصل ذکر کو امام سے فرمائی انسانی گیڑی او میدی ته دو قسم لاری تلی یو ی ولارا اغدا چې انسان یو سیز اوخري یا وس کی برای راز گیڑی او میدی ته یو قسم لاری بدن ته اغ گیڑی او میدی ته اغ تلی دی چې سیز به برای راز گیڑی او میدی ته نه کمه لاری چې برای راس گیډ یو مېدی ته رسيږي که یو سیز پدی باندې 300 ورځې ما ته شو لاری چې برای راس گیډ او مېدی ته ندی تلي که باغې باندې یو سیز د نن گیډ مېدی ته لارشي ورځې یو مثال واخله لږه رمضان المبارک میاسته ګرمي را مولوي صاحب ته تویب مولوي صاحب ته کس راغې ور وی مولوي صاحب ډیره ګرمي می شوی و د خارن العالمه ګرمي او نور وهله و جب مې بهر ترا وتلې او ګرمي و مونږ سه یو ګلاس اوبه می راوغستې و مې سکه روزه مې ځما ته شو کما ته نشو ستاسو صفات و ده مې روزه مې یو بل انسان راغې وو آن دی وې مونږ سه د خار نارالام ګرمي مې شو و ته کې شو او مې روزه مې و مې یخې اوبه راوغستې واور مې پکې ولې کلا بیا مې اغه باندې غسل وکو تقریبا گلاس نیم گلاس اوبا د دې یختو د سرو په ذریعے چې مسامات ترته ویل کیږي ګیړې او میډې تلاړي تند تقریبا تقریبا ختمه شو استادو صفه تر دې سړي روزمات شو کما ته نشوم امام ساب ابراهيم الله دغه فرمایي چې کم مسامات دي کمه لاري برای راز ګیړې او میډې ته نرسي کې اوسیس په دې باندې دنلار شروجا نماتيږي استالستم او سرنګ مسله په کحو پدې کې حل استنده د شرم مسله هغه په قحو کم کم مسلې ک تاسو ته شور هو کوم زماخ بل مسلې لري وزما کني لس 15 لس 20 ما ذکر کړی وای امام سلیمان الله دا ټول مسلې تاسو ته اصول لاندې الحمدلله مسل کړی دي ها زم کته کړ امام پری دي کله په ک پری دي ما وی والله العظیم بیا د مسلې خل تاسو ر نشته بیا د قران مسله را عزیز نشه حلقه ولې پوښتنه کوي به موږ وښایو ان شاء الله بارال محترمو ارز می را چې دویم سوال داو چې تاسو نه امام ابو حنیفه رحم انتخاب ولي کړی دی جواب ځین درافه سو جوابات موکلا ما وې د امام ابو حنیفه رحم انتخاب می ځکه کړی دی اول وجداله چې امام ابو حنیفه رحم الله تابعید باقي درې امامانو کې څوک تابعی نشته دویم وجداله د امام ابو حنیفه رحم الله زيره په حدیث کې راغله دي درې موجه ده امام ابو حنیفه رحم استاز استاد ده باقي امامان شاگردان دي ماده استاد عمرل استاد په روان شوه سلورم جواب داو سلورم خبره داو چې امام ابو حنیفه رحم الله یوازین اوس باقي امامان یوازیناس تیر خپل فقې تدوینه کړل دي امام ابو حنیفه رحم الله د سلویغ مجتهدینو یو بنچ تیار کړو ناس و او د فقہ حنفیه تدوینه کوو اب یذ اللہ عل الجما د الله امداد در جماعت سره خبر زین ترال جی دوی مه خبرې زما خپل مسلې راشم مسله د تقلید دا تقلید د ماو تا په عوامی چېب کی وایو ما د کم ایمان په مذهب باندې الکه زر امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې چا په مذهب هم دته ویل کیږي تقلید د موږ پښتو چېب کی دا وایو لګتاسه دی باندې نظر وکي نن دنیا کې یاران دوستانو په موږ د کفر فتوی ولګولې نن یارانو دوستانو په خپل کتابونو کې زما استاد د مسلمانانو رونو باندې شرک فتوی ولګولې موږ ته په څوک خدای زمون د شرک وجه سره زمون د کفر وجه سره هاغه دا خبره ده چې په کتابونو کې د کفر, و و کفر فتوی ولګولې په کتابونو کې د شرک فتوی ولګولې په خپل جماعت کې چې کلم مایک او لوډ سپیکر تناسو به د شرک او کفر فتوی ولګولې خو ها چې کلم مونږ ته منازره لمخامخ رااله د کفر فتوی واپس واغستې به د بدعت فتوی ولګولې خبره ذہن کې ده سید هم کتلی وکنا کنن ده تاسو نه ده کتلی که کتابونو کې رسپت ویلې کې د شرک فتوی له کې د صبت وی وی دا مشرکان دي چې کله په لوټ سپیکر او مایک باندې لګيو بیا صبت ویلې کې د شرک ها الحمدلله د امام ابو حنیفه رحم الله کرامت دې چې کله د امام ابو حنیفه رحم الله مقلدین کله د دیو بن بچو مخه لراشي به د کفر فتوا واپس او اخلي بیا رسپت فوول د بیا فتوا بهرحال مونږ ته پوس کوئی یارانو دوستانو نه زمونږ د کوپر او شرک وجه سره یار مونږ ته коре دي علم نشته په دنیا کې jihad احنافو کو نن پر دنیا کې احناف لګیارې jihad کوي د دیوبند بچلګیا دی jihad کوي بلکې مونږ په فخر سره دا, سر دا خبره کوو نن پر دنیا کې را مجاهدینو قیادت د پر مسلمانانو قیادت امیرالمؤمنین مجاهد مولا عمر حفظه اللہ. دا د دیوبند بچي دی در امام ابو حنیف رحم الله مقلد دی ماویر تبلیغ شوبا پر دنیا کې الحمدلله د دیوبند بچو ژوند دی دا پوره دنیا کې د مدرسو شوبره دیوبن بچو د امام ابو حنیفه رحم الله بچو ژوندې کړي را نن په پوره دنیا کې د تصوف شوبا اگر د دیوبن بچو د امام ابو حنیفه رحم الله مقلدين ژوندې کړي را ماوي عجيب خبره ده یار پوره دنیا کې د اهل باطل مخی ته بهر میدان باندې مونږ ولاړو د دین په تمامو شوبو کې کار مونږ کوو سلیریش ګلټې خپل جون مونږ وقب کړه دي میدان ته مرځو د کم میدان نشي دمکې مې لاو شي چې پلان باقی ته مرزا ورنه واپس بر دیزنه روغ نشي ما وي مونږ ته کو تنخام نه ميلاويږي مونږ لله بالله د الله ته رضا ده پر اغم میدان تم ورزو ورغلي الحمدلله او تر قیمت ان تر مرګه پوري به ورسو ان شاء الله مرګه او ژوند ته الله پلاس کړي مرګه او ژوند ته الله په اختیار کړي مونږه هر میدان ته ورلو یار په دې خبره باندې نه پويګو چې دا هر څ مونږ کور دې باوځوت کا پیران مونږ منګله جواب راکو تاسو کافران زکې نوو ذ بالله تاسو مشرکان زکې چې تاسو ر امام ابو حنیفه رحم تقلید کوی او دغه تقلید شرفت یاره تقلید ستووله کیږي د به پوره یو امي سره راونی سي تقلید دېته ویلې کیږي یو ترته الله او رسول دې بل ترته امام دې یو ترته قران او حدیث دې بل تربت رفیقی کتاب ده الله رسول پر خودلد د دې په مقابله کې امام منل الله رسول مخبر خودلد د دې په مقابله کې امام منل قران او حديث پر خودلد د دې په مقابله کې رفیقی کتاب منل دا تقلید ده منګو یو ها ها ک څوک پدې مان تقلید کوي چې الله او رسول په مقابله کې امام مني د قران حديث په مقابله کې یو بل کتاب مني منګو یو لا شک په کبره د دې صلي په کبر کې حصه شګنشتي صاحب الویت ادرا به مافي د کور مالک ته پدې ځای په کور کې سني تپوز د موږ نوکا جواب بدر له موږ درکو مون تقلید په کمی مانی سره کو منګو یو د تقلید तारीफ دار هزرت شاه ولي الله بل کتاب ایک جلد صفط 73 در او یا باندې لیکل دي دیو اتباع و روايتي دلالتن د ماهر شريعت په اقتداء کې په قران او حديث باندې عمل کول د ماهر شريعت په اقتدار و کې په شريعت باندې عمل کول د ته تقليد ویل د ماهر شريعت پر رهنمایي و اقتداء کې په شريعت عمل کول ته سوي تقليد ویل کیږي ماوي وی امام ابو حنیفه رحمهم الله عمل کړی امام ابو حنی فرحی مولا پس باندی عمل کئی؟ پو قران سنت باندې عمل <سؤال> کوي داغه مقلدین مونږه احنافم په قران او حديث باندې عمل کوو امام ابو حنیفه رحم الله په شریعت باندې عمل کوي داغه مقلدین مونږه په شریعت باندې عمل کوو جی پرخصه ده امام ابو حنیفه رحم الله برای راست د قران سنت نه مسله اخلی عمل کوي مونږ داغه مقلدین مونږ د قران سنت نه برای راست مسله نه سوغستې ابو حنیفه رحم الله مسله د نه اخلي امام ابو حنیفه رحم الله مسله د حدیث نه زر امام ابو حنیفه رحم الله د دور خل مایکه پدد قرآن سنت باندې اول کو دته ویلکیه تقلید تاسو یو مثال واخلیږی سحر منظم کړی دی جی سحر منظم کړی دی بیګا منظم کړی دی په جمعې سره هم کړلای وکړو جمعتون الحمدلله موجود دی امام سو کسانی جی امام سو کسانی څه شک هم نشری جواب راکوي څه کړی خو نه ای زما به خبرو خپکیږي خو نه تاسو غو بخیږي چې به زبست کړم بې مونږه ځواب راکوي امام څوک کسانی یو کس مقتديان سومري زیاتی امام د چا عبادت کړي مقتديان د چا عبادت کړي امام چا ته سجده لګي مقتديان چا ته سجده لګي جی امام ام دا اللہ عبارت کے اللہ تا سجد لگئی مقتدیان ام دا اللہ عبارت کے اللہ تا سجد لگئی جی پرخصرے پرخدارے امام برائراص اللہ تا سجد لگئی دا اللہ عبارت کے مقتدیان د امام پے اقتداؤ رہنمائی کیے اللہ تا سجد لگئی د اللہ عبارت کے امد اپنا مثال دی۔ امام ابو حنیف رحم الله باقی امامانم په قران سنت شریعت باندې عمل کوي دغه مقلدینم په قران سنت باندې عمل کوي ها پرخدارې سنجې مقتدیانو د امام په اختیار کې الله تاسیځه لګول د قصیده امام ابو حنیف رحم الله مقلدین د امام څخه اختیار او رہنمایي کې په قران سنت باندې باندې مونږ وایو د وا یو gusts تا ترشی دیتا یار امام څخه ډېر خسلې دی مخی ممبر محراب کې چې ولر محراب کې چې ولر له دا امام صاحب ډېر خسلې ده دا ډېر موحد مسلمان مولا ده ولی زکه ګوره ده الله ته سجده لګې ده الله عبادت کوي شاته چې کوم مختديان ولر د مشرکان دي دات بيداتيان دي دا ګمراهان دي چې ولی ګمراهان مشرکان دي دوی ګوره امام الله عبارت کوي الله ته سجده لګې مختديان ده امام عبادت کوي امام ته سجده لګې دیسوی مقتدیان د امام عبادت کې امام تا مونږ به هر یو عقلمن مسلمان وای دا و عبادت یو کالو د پاره پاگلخانی ته لګل غواړي چې دماغ یې ستړي به راشي یو څوکاله د پاره چرته لګل غواړي پاگلخانی ته لګل غواړي چې دم ماسغه ستړي به راشي ځکه مونږ وایو امام حمد الله عبادت کوي دوی امام خو سجده الله تعالی کوي مقتدیان سجده امام ته لګي موغو یلا خبره دي سي نه دا مقتدیان ام سجده الله ته لگی خو امام په اختلاف او رهنمایي کې الله ته سجده لګي دغه سه مثال دا وابه دي دوی امام ابو حنیفه رحم الله ډیر خسر هیو خو ګره دا ما وتا ته ویخم کتابونه کې امام صاحب تشیعی لکی کتابونه کې امام صاحب رحمہ الله ته مرجلی کی کتابونه کې چې سب کواس دیول ورزي دغه پیغمبر ګنجوال امین الله خپل کتاب کې امام ابو حنیفه رحم الله ته مبارکي دی بکواس دې وو د امام ابو حنیفه رحم الله نه خزاوا نه بچیو امام ابو حنیفه رحم الله کارداو چې قرآن سنت خلاف کیاسات کوي کی بس نہ وجب او زه هم ان شاء الله انجام پورته به مطلب ملاوي کی دنیا کې به ملاويږي ان د امام ابو حنیفه رحم الله وخ زہری له زہری له امام صاحب وخا زہری له دا چې یقین ناراضي نن لاړ شي یو ګستاخ انجام ته ورسره میا شوشوا زوبیر علی زاین په نوم باندې حضرو اٹکیو سه دو زوانای کی د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب خلاف یو لوی د بدتميزی توبانه گرم کړه اوغه انجام تور سه دو پر زوانای کی بیماری به سره علا د دماغ پالش پراغه دو د دو میاشتو پره مسلسل ددا ملتان هسپتال کې پروت دی او چې څه په خلبان دي خوري هغه ته په شرمګا باندې لاند دیوسي سچ په خلبان دي دن هغه ته ماوی د امام ابو نه پري مولا د ګستاخ انجام داو عبدالسلام رستمیه عمرېدل دی شیخ عبدالسلام نن داغي دماغی حالات خراب شوی دي د لیوانو په شان خبري کوي او بیا د غیرت مظاهره وکي د جرأت مظاهره وکي عبدالسلام وابي او جلسې لراولې چې نن دی هغه قرآنی مجید دی وی درس وکي چې موږ د شمشاتو مسلمانان ورته کین وایرو زه پورته چیلنج سره ویم وابي د زهرو ګلاس کېشي او ان شاء تاسو تعالی ته عبدالسلام مشخه ده زکه تاسو عبدالسلام بو شاهدن نن وکړه تاسو په پخپلته وو او واسي با چې کم سړي د امام ابو حنيفه رحم الله تم مذہب باندې یو وخت هغه چرې امام ابو حنيفه رحم الله د دې پای کوله ناسو قران بیانو یو وخت هغه چرې امام ابو حنيفه رحم الله ګستاخي نکړې د دې احادیث درسته ناسو بل وخت اگر راغی چې دنیا له ونه کو دماته سپې په روان شو د دې امام ابو حنيفه رحم الله خلاف بکواس شو روکو پېښور ترالا ها اور امر راغ یو هغه قرآن تناسو بل وخت هغه مازه خراب شوه لیونو ونه په سن خبرې کینې وابه دنیا ته نخي در امام ابو او ان شاء الله بم انجام ته رسیدي ان شاء او انجام ته نور سي چې سړې دمره د انسان نه لې ونه سپې جوړ شي کله وی ان شر ضلع او ته به وقو پوا کله وی دا پلان کې نه بنه جنا کې دي شپلان کې دا کې دي شدا کې دي نو نبی له سلام ایمان خره دي دا چې مو بکواس شروع کې دلونه نه دې کې روک دې موږ دلونه نه دې دا وسنه له توبله کېدل ان شاء الله زیاتې کې و کبي کې ونه برحال محترم هو معرض دا کو چې څنګه مختديان د امام په اقتدا کې د الله عبادت کوي د قصیری امام ابو حنیفه رحم الله مکلیدین د امام سره په اقتدار او رهنمایي کې په قران او سنت شریعت باندې عمل کوي خبر زین تراله د تقلید تعریب څو د ماهر شریعت په اقتدار او رهنمایي کې په شریعت باندې عمل کولو ته سویله کیږي کی تقلید ویل کیږي کيو کی سره تاسو د بل سمان نه کوي ورته وای مونږ دغه تقلید قائل نه یو که څوک بل سمانه کې تاسو بس سه جواب ورکوي مونږ د دې قسمه تقلید قائلو نه یو مونږ د هغه تقلید قائلو کمه چې مونږ مانو وخړه د ماهي شریط په اقتدار له حماي کې په شریط باندې عمل کول دي د تقلید لکه یی بس زبستاسو د پوی د دو مثالو سالونو ذکر کوم تاسو وګورئ نه په قران او سنت باندې د عمل کولو د پاره درې طریقې یو انسان مجتهد نه دی یو انسان ډاکټر نه د د اصول طب په کتاب باندې عمل کولو د لپاره درې طریقي دي د هرنګ یو انسان د مجتهد نه وي د فقيه نه وي د تر اجتهاد صلاحيت پکې نشتي د در لپاره په پا قران سنت باندې عمل کول سه طریقي دي سه طریقي لريږي ستړي خو نشويږي به جواب وري نه کوي یار زمو مريض دردم کوي خو مسلسل فګیو کله درسونه دي کله بیانونه دي نو چې مونږ لا کېو به جواب نه راکوي کته تاسو نو وای به زمونه وې ما زه مونږ طریقو عادتم دار مونږ درس کوم نو تاسو جواب نه راکوي به مونږ دا غوښنه سره پس خبره باندې نه پويږي اس که تاسو به خبره پويږي به زمانه خبره جواب راکوي ان شاء سنت باندې د عمل کولو سو طریقې دي درې یو انسان د دې اهل نه چې قران سنت کې تحقیق وکي د دې باوجود دی وای ماتر امام سے ضرورت دے امامم قرآن و سنت وی لی دی امامم قرآن سنت وی لی دے امامم مسئلہ امامم مسئلہ یا دا قرآن آناخلی یا دا حدیث آناخلی او دا قرآن سنت اردو پختو ترجمی شوی دی زم مسئلہ دا قرآن یا حدیث نا اغستی شما یو انسان دا دے در دیز زمانی وابی ملا دے چ دېره اجتهاد دا وکړي یا سټهید یم امام ضرورتو نشتی دویم محترمو یو سره هغه دې چې دې پښتو له اردو پختو په ترجمیم م نه پويږي دې ر خپل کلیه مصيب لراغه دې خپل کلی دې استاد سکول ماستر صاحب لراغه هغه اردو یا پختو کتاب باندې پويږي دوی ته ها ها پويګمبي دوی ته د کتاب لغ واخلا در قران پښتو اردو ترجمه در بخاري شریف اردو پښتو ترجمه دا لګ دی کې وګوره مثلا معلومه کا اغه مسلمات و خای چې سپی عمل وکما در دې زمانی د وابین عوام دي چې خپل مجلس بلالا اغن نه اهل <سؤال> صلی الله علیه و آله پاغي باندې اعتماد وکړه دریم مرګره اغه دی چې دیوی د اردو پختو په ترجمه باندې زموږ هیګه ما خو قرآن سنت نه مسلې اغه ستوره دا کافی نه ده چې سړی اردو پښتو ترجمه وګوري سړی د قرآن او سنت اردو پښتو ترجمه باندې کی ها ها ځب اردو پښتو ترجمه پویګما خو ځپه دی باپ کې اعتماد کوم پاغه انسان ماندی چې د دی باپ ته د فن ماهر دی اغه ته ویل کیږي فقيه ته ویل او مستهید د درې کسانسو لګ تاسو مثال لراشي یو انسان د بهړون دیړون د دیو پسترګو باندې نابینا دی تاسو سره شمشاتو نه د پې خبرت تلل غواړي یو طریقه دا چ دې ړوندې دی وای ماټر بل هیڅا د سہاري ضرورت نشتی ز پخپلې په خورتزم د بنا کسان ام پدیلا راځي او زم پدیلا راسم د کم خلک چلیدل کې دا خو خوده نه دی نو ورته د الله ترته نو وਹੀ راځي دیوم پدیلا راځي زم پدیلا راسم ماټر بل چا د سہاري ضرورت نشتی دویم یو سره پخپل ړوندې ړوند نه لاس ورکو ورتوي زم سره د پخوره پورې لګ لاړ یو نبا بنا لون سړی لون لاسور کو څورتاوی ما سره د پخوره پوری لارس ستاپسه اړسره پخورت تک ما یو انسان هغه چې د پخپل لون دی دیم مازوره دی خو یو بنا سړی له لاس یو دیسی سړی له لاس ورکو چې هغه په سترګو باندې لیدل کوي هغه ته وایي را ما سره د پخوره پوری لارس سره پخورت او تګواړه لګتا سو په انصاف سره هوا یوړون چې پخپل روان شوی دی بل وړون چې لُن لاس ور کړی روان دی دا د وکه سانبه منځلی مقصود ته ورسیږي او ورسیږي اوس معجزہ اوشته پیغمبر د دنیا ته طلب ولته وه رازی نه او کرامت نو کرامت واویان منینه کرامت واویان منینا بل هیڅ ذریعہ نشتی موږ داتو کسان ته یوړل روان شوې ده بل لون نور لا سور کړه ده پلارکی بغاړې ل پډق دیوال ورزی دیواله ب ورزی یا وي وکندته ورزی کې خپل اسنه به ماتي کې ژوند به خپ او دریم برګره چې ده پستر کو باندي بنا مازور ده یو بنا سړی لا سور کړه توی سمستر لاړ شه د اسبابو په دنیا کې بره منزل مقصود تورسي کې و نه نسي دقا اولنے مثال دوابي ملا دے دویم مثال چھو لن لنلا سور کل دار وابیانو عوامو دے دریم مثال زما اوس ته اهل سنت والجماعت دي شموتار قران سنت په باب کې اغه دم بلندو مثال لرو خو هچ چا لم لاس ور کړل د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نن وابیم د دین انکار نشي کول چې امام ابو حنیفه رحم الله پکيو نن هیڅ دنیا کې هیڅ یو عقل مند د دې خبر نه انکارو نشي کوله امام صرف د دې میدان بناو الحمدلله دریم مثالو هم اخري مثالو هم تاسو ته وجوه یو انسان د دې بیمار دی او ډاکټر نه دی یو انسان بیمار دی او ډاکټر نه دی ډېر ځند پر علاج کوي د علاج کولو یو طریقه دا ده چې د پخپله ډاکټر نه دی د اصول طب کتابونه راوغستم د اصول طب کتابونو اردو پښتو ترجمه ده د وای ډاکټرام د کتابونه ویری دي او د دې کتابونو اردو پختو ترجمه شوي زم به ویګم ډاکټرام کتابونه دي او ځپی پویګم د پخپل ځان ته نسخه ولې کې استعمال کی دویم مرګره هغه چا چې هغه اردو پښتو په ترجمه باندې هم نه پویګي دا کتابه راوړو خپل مناسب لا ورته وی اردو پختو باندې پوېږي دا وای ها ها پوېګه مپه د ورته وی دا کتاب وګوره زما زېړې دي مولصیب زما تبا ده مولصیب زما بلڈ پریشر ده مولصیب زما کینسر ده الله دې تبو مسلمانان مسلمانانو ساتي مولصیب دي کې پنجوس نسخې لیکلې شوې دي یو نسخې زما لپاره تجویز کې چې اگر نسخه استعمال کوم الله شفاء راکړي څل راغې رجومات ملېسبل راغې یا له سکول استاد لراغې د اصولېت کتابه ور کوڅور ته وایې وایم تاسوخه ولیکم دریم مرګره هغه ده چې هغه وایي د اصولېت په کتاب اردو پختو ترجمه زم پویګم رجومات ملېسمم په بویګي د سکول ماسټر سم په بویګي خو ها د علاج کولو لپاره دا کافی نه ده چې تاسو د اصولېت کتاب مطالعه وکړه د کولو لپاره ضرورت ده عمل به په طب په کتاب باندې کې خ د یو مااهر پر هنمایی ک کې عمل به د اصولتیب کتاب ک کې په د طب په کتاب بانددي کې خوه د یو مایرسهحرببه اخلی د اوی زه ډاکټر لزم ددي پل ماهینډاکران دي ززم انتظارم کوم زلاررم ووامه زه سفرم کومه زلته پسم ورکوم د انتظار زحمت برداش کوم خ یو ماهیر ډاکټر په کې په کتاب د ولتیب په کتابو باندې عمل کومه لږ تاسورة شمشتوم رسلمانو تتوجهوه كي یو مسلمان اغو یو انسان اغو چې د ډاکټر نو پخپل ځان ته نسخې لیکلې چې مال الله شفاره کی دیم مریض اغو چې د پخ یو ډاکټر له لاندو د یو ندی با بیا او اهل له لاندو د سکول استاد له لاندو د یو بل تعلیمي ابتسړي سلی لاندو د یو جمعہ مولسه له لاندو اغه ته وای مولسه ماتم نسخې ولیکا دریم مرګره اغه دې چې د لاړو ډاکټر له استاد مسلمانانو وګوري د درې واړو چکه مونږ د اصولې تیب کتاب باندې عمل کوو د درېوالو ته اوسه ده چې مونږ د اصولې تیب کتاب باندې عمل کوو خو هاه طریقه ده عمل د درېوالو جدا جدا ده دا یو برګره او چې په خپل ځان ته نسخې دا مثال د وابی مولیانو د دې زماني چې دوی ماټر امام ابو حنیفه ضرورت نشتی دا مثال د اغه مریض دی چې دوی ماټر ډاکټر ضرورت نشي زره اصولې طب په کتاب خپل پویګما ډاکټر سره خدای خو نه دی چې چاله شفا ورکي ډاکټر سره پیغمبر خو نه دی چې وਹੀ برازي د اصولې دا کتابونو ډاکټرانو مولی دي زم ګورمه خپل ځان ته نسخې کوم دا سوق دی دا وابیان مولیان دي دویم خلک دي چې دیو پخپل باندېم په دې کتاب نه بویدو د دې د سکول استاد لراغې یو بل تعلیمي ابتسري لراغې هغه ته وایي ماته نسخو لیکا دا د وابیانو عوام دي چې د خیر القرون د زمانه مجتهد امام ابو حنیفه پره مولای پرې خودو په هغه سړي پر عوام شو چې په ګوړه باندې خپل مزبب لې په هغه سړي پر عوام شو چې دې کپې سیرالي سبب بل ترپ تر واندې نه نفيت نن ندي وابیت راغله سبا دې روان دي انکاري حدیث ترپ تا بل د روان د قدیني ترپ ته د په اغسړي په سي روان دي اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر تقلید خو بري خامخانه چاکو خو ها ده خیر القرون د دور مستید پريخه وو د دې زمانی په یودې سي ملاپسي روان چې په پیسو باندې ایمان هم خرځي او درې مثال زما استاد راه د حل سنت والجبه چې عملم د اصولې طب کتاب باندې وکړه چا پرهندمایي کې یو ډاکټر دوی وماهر پرهنومای کی وا به مولام داودالځ د قران سنت باندې عمل کو د وا به عوامو رډيوم داودادا او زموږ ستام داوداله خو کی پرخده ها دغه دوا اولنی مارګری دریم مارګری له پیغور ورته وي و یار تعال ډاکټر نه خدای جوړ کړی به بس یار د کتابونو ډاکټر سه و ملي دي بصرا شهر جمعه موریش بدر ته نسخه و کی پیسه بالله ته دلته مل خبره پوه نشوي جی خبر زین کړه د دقیق ویل کیږي تقلید محترمو خبر نه پوهشوی بياवस्था اوسه ده ایشکالات دراچی دلایل پزنه ما زما سره ګڼ دلایل دي الحمدلله پدي دلایل زیم اغه خون کوي چې انسان په میدان کې وای مناظره تاسو وګورئ وا بي په سلور ګڼو کې یو دلیل نو یو دلیل او بیا عجیب خبره کوي مناظره کې وای زکه په دی خبری باندې چ کوم ل کلم کړي چې دا شخص معين د امام ابو نفرهم ولا یا د یو خاص مذهب تقلید کول بلادت چې دا اسن باداتو څخه په دی دلیل وری وایم دا اسن باداتو څخه په دی باندې دلیل وری وایم بہرحال محترمو دلایل ګنډي د اهل سنت والجماعت سيډيم تاسو وایو ہو ری پنزلس دلایل موږ په میدان کې الحمدلله پېښ کړی پینزلس دلیل دا قرآن ناو دا احادیث ناو دا کمزی نا او لگ تاسو پا انصاب سروا ای کنیار کتاب زمونگ ناواخ لیوا بیان وی تراکا منگم حران و خدای پا کرو او سا پوری دیو دا احادیث و کتاب ارے ندیلی دلی کل آغاز اگی کی یون پودسٹیت راک لی پا کتاب کاغذنو باندیلی کلی علاکہ صدی کو اکاغذن راکا کل آب بلدو ہے او بیا مهمه په ور راکي تاسو احناف په کوره حدیث باندې نه پوی کی مو الحمدلله ټیم ته حیرانو شدا ټیم څنګه زر ختمي دي بده دې ته حیرانو چې خدای پاک اوس شور جوړ شي چې څه په تیاره حکم دي بده حیرانو او بیا عجیب خبره دا چې قرآن آیات اندلنده درځي تر څو پوری قرآن کول او کله نه او بیا ممتاز کتاب راکي دریز البم یو یو کتاب ورکو تصور کتا را غسیړي کی ا کتاب به وکتو اللہ خورا دیو دیو بیا ورته دیم په صورت کې چې والله خبره کړې وو ټیک ته واپس مې وګرځول راکو لکه سات پس بیا جواب راولې کو بیا راګره کتاب نو موږ به بیا ول راوړو نو ما ول تیر مګری اله ته مدرسې تراسي چې پوره درس درته و بتاغور سر خبرې نو پيږې یار بہرحال محترمو دلایل نیمه خو ها بازی و بیان مستاذ زین کې اشکالات او اعتراضات دراچي وسوسې بد راچي مال مخ کی او رزقي زمون کاری را حد شاه صاحب داوند برکات او مولا علیا موجود دي ته سومیاشت مخ کی ورلم یو وعبی را غی قاری سے ملاو کو ویلدت و وعبی پا زین کی یو اشکال ورا چوالا دے ماہو تیس سا اشکال دے اگر نوجوان را زما زمان خواتے کیا ناسو ویل ماہ تو وعبی ملاوی دي چې چی تر امام ابو حنیف رحم اللہ تقلید کے تعالی دا امام ابو حنیف د مور نوم در زی ماہو دا خودم را غټ سوال نه دے دما ته هغه څنګه ما ورته الماسپخین منځ دی وکړو په مناسب پسې الہام امام سه پسینو کو ما د امام د سنم دی پلان کینوم دی ما ورته د مونسب سپانسر امام سه د مور نوم درځي په چابسې دی منځ کړی دی ولله نو ورته هغه درځي په مشرک نه ګرځي نو د امامو بولی پره والله نو موږ نه درځلو په دې ولي مشرک وګرځي به یو مال راغې یو بیان کې ما ته دو ما ته د امام ابو حنیف رحم الله یا حدیث کی وخایا امام ابو حنیف رحم الله انهم قران یا حدیث کی وخای تر امام ابو حنیف تقلید کے امام سے پسیر وانی تو امام سبنو قران یا حدیث کی وخایا ماورتل مرگری خیمه درتا خلق زما خبروا اورا دیماتوی س خبردا ماورتل مرگری پیمان به یوساتی د شعیب علی السلام د قوم کار بنکه چې مال په یو پیمانه باندې راکيو زمان په بلی پیمانه باندې باندې اخلي ویل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم يخسرون ماورتل اگر کار بنکه ما دي ته بو شو کو ماورتل مرګریا مسپخین منز دیو کو جماعت په منصب پسی ماورتل دلیل سره په دیم منصب پسی ته ولی د الله عبادت لري منصب اقتدا ورنومای کی ولی وک دیمه ته ات موجود دے مورتی کم آیات دی وای ور کا و محرکین اللہ فرمائی تاسو رکوع کوی د رکوع کوونکو سره زمون علماء وی ذکر د جزء د مراد تین کله یعنی تاسو جمع کوی د جمع کوونکو سره دی کی الله رب العزت په امام پسید منس کول حکم کړی دی مورتیل مرګریا تا دلیل پیش کو ور کا و محرکین زما دلیل هم ورا قران کې الله وی وتبی سبیل من انا با الیا تابیداری او تقلید کوا سبیل من د مذهب د هغه چې انام الیه چې هغه زما طرف ته رجوع کئ موت المرګره په ایمانه هوا الله حاضر ناظر وګنا امام ابو حنیفره الله رجوع کول الله تک شیطان تا الله تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلمانوں کے مشرک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلمانوں پپیش آمدم مسائل کی استیہادی مسائل کی روزو کو اللہ تا منیب اللہ قران و تفسیر منیب اللہ د مذہب تقلید او اتباع کوي مارتل حامر گریا ستا سوال دار چره امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نوم پک کی نشتی لحاظت او احناط مشرکانی ولی د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نوم دی آیات کی د تقلید او د اتباع کوم خوش دے قواد مایل مګری ضام سوال داره چې کهزه په دی ظب مشرید ګځما چې پهقرآانی مجدید کې د مضب ته تعبیدارې اوور تقید حکم خور راغی امام ابو ونیف نو نی ماورې مګری زما سوال داې مپخین چې په کم مدی س پس تامونځکوو تا دلیل پیش کو وور کوو مارله کین ماوریل په ور کو مار را کین کې پل امام وخ په تې س من انا به کې ب د خپل ایامو وخ. ماونتل ها ها برګريا بیا ورو قرآن نه رجستر جوړ کی کبد انسان مشرک جرې امامو وهنپنوم قرآن کې نشته ما ورته د ورځې د شپه تر ورځې پنځه پېره کې سحر کم ملابسي ولاړوي لاول داغنوم قرآن یا حدیث کې وخه مسفخین په کم ملابسي ولاړوي ما زیګر محمد سوتن په کم کم ملانو په سي ولاړوي لګ مات راغوي نو موند قرآن حدیث نه توخه امامو وهنپنوم بسوخه ما کبد دې سره مشرک تنه جرې په دې سره مشرک جوولې وگرځینو بیا وابه راشي اللحن <وارد وحي> سلور والا مزاهب حق دی احمد صلور والا مزاهب حق دی خد سلور والا مزاهب حق دی بیسلور والا مني والی نه سلور والا حق ما منا ما Mu خد سلور والا حق مانی بیmate و صلور والا ممم وواد این آمل و لیکن سلور والا حق مانی بی uwه و صلور والا مم ambیانیز که نم منا عمل و لگن که ورته وا ټول تپوسو ka انبیاء حق منې کا نه سلور دول انبیاء حق منی کنا منی دیبوې جهان ټول انبیاء حق منما ورته وې ادم علی سلام پشرت شریعت کې خپل خور سره نکاح جائز وحق منی کنا منی دیبوې ها حق منما ورته ویا د یوسف علی السلام پر شریعت کې خیر الله ته سجده تعظیمی جایز و منی حق <تصفيق> کنا دی وای ها ها ورته د یعقوب السلام پر شریعت کې دوخ یاندی په یو نکاح کې جمع و حق منی کنا منی دی وای ها ها ک منی ما ورته حق منی نن د خورسره نکاح وکا سبا دوخ یاندی په یو نکاح کې بل سبا خیر الله ته سجده تعظیمی جایز کا سجده تعظینو کا چې څو منم چې واقعیت ټول انبیایو ته حق منی او منل ته د چې عمل هم له سلور ورواړو کوي دی و نه ټول حق خو عمل بکوم صرف د نبی علی السلام په شریعت باندې ماویل زمنم سلور ورواړو حق خو عمل بکوم صرف د امام محمد بن فریم الله په بیا سوال کوي دیو یار تاسو سلور ورواړه حق دی په یوم سب باندې عمل وکړه دری هي شی شریعت تاسو نه پات شو باغې باندې تاسو عمل وکړه سلور ورواړه مذاهب تاسو په یو مذہب باندې عمل وکړو دریم پریحو دا نو د شریعت درې هي دین تاسو نه درې سي دین اگر پاتې شو تاسو په عملو ونه کو ماوتل ها حمرګریا وقریان چې هغه ما شهور قراتله قران مجید مشهور قراتونه دي نن ماوتا د قاری عاصم کوفي د کوفي اوسیدونکو قاری عاصم قرات باندې ټول عمر قران لولو ما وز کوم دا وو والا قاریان حق دي کنه دی وای ها ها حق دي ما ورته دا وو والا قراتونه حق دي کنه دي هو دی وای ها وو والا قراتونه حق دي ټولمر د قاری اسيم کو په بقرات باندې ته دې مطلب دا چې سپګي وسیې قران د قیامت پورې د مرګ پورې ستانه پاتیشو دی دا وو والا قراتونه په وول قراتونه د قرآن وروستو و ترقيري ماورت ويل د قسره کم قرات چې ته قران ولولي ام پټول قران لستوره سو اجر او ثوابو ملاويږي ماورت المرغري ام د قسي سلور مذهبونه د نبي عليه السلام په شريعت باندې عمل کول سلور ترقيري چې په کم امام په مذهب باندې تعامل وک وک په کمه طریقه تورلي په ټول شريعت باندې عمل راغې د بیا د سلور مذاهب څنګه حق ته لوورواړو مظاحبو ته څنګهکوئ حال داې چې سلوروالو په من کې د حالالو حالاممو فرق موجود دی خبر پوهیږئ ک نه په هیکی ي خبره پوه کې هن ته را ي دګ وابي سوال داې ته سور ووالوو ته حق څنګ الال کې د سلور ووالوو کې د خلالو حرامو اختلاف موجود دی ماورتهویل ته ټول سرییتونه حق تول دینونه حق. د سلور مذاهب ماومللا په غوی کې د حلال او احرام اختلاف راغی بیا پدی کې زسنګ ګلنګار شم د ماتوي ها ها د انبياو په منسکره حلال او حرام اختلافسته خدا رپمینس یخدناسیخ منسوخ پره موجودو مخکنه شریعتو رم منسوخو د نبی رسول سلام شریعت داغیر پره ناسخ ده ما ورته ک التر ناسخ منسوخ پره موجود ده دلته په سلوور مزایبو کې دراجې مرجو پره موجود ده دی بیا سوال کئ ها ناسخ منسوخ پره موجود ده دلته دراجې مرجو پره موجود ده دلته زمانی جدا جدا دي کمه علاقی په کومه زمانه کې چې نوح علیه السلام تیر شو لري هغه اقین رست نبي علیه السلام تیر شو لري کومه زمانه کې چې آدم علیه السلام وو هغه زمانه کې محمد رسول الله وو الته زماني جدا جدا دي ماورتل مرغری الله تعالی عقل در الته زماني جدا جدا دي نو دلته علاقی جدا جدا دي تمځي کې جری امام وو نفرم الله مخلدين دي الته شفاعه نبی بلا نشتي الته دا نورو علاقی بران محترمو قسمه قسم سوالات قسمه قسم ایشکالات بران محترمو که زه شروع کوم خو یولید داستان دي خو حد دمره به مختصر ویمه چې څوک دې په ذهن کې ایشکالات درا چي سوالات درخي اور ته مرګریه مال جواب ناراضی خپل علماو تبا رجوع کوم از د ویکوم انشاء الله خپل علماو تبا رجوع کوم از د ویکوم انشاء به ورته ویمه دګر ان شاء الله البته دمرویمه محترمو اخیری خبره کوم بستازو بزین کی کم اشکالات اعتراضات یغ تاسو وای اخیری خبره کوم او ها دينه یو کیو خبره یاد وساتې استاذو شمشندو د مونږهالو د منازره د پاره واپس چکل لاړو بیا و بیا نو پرووکنډو کلو وتختیدا بیا نو صبرو بکندو کلو ول وتختیدا ما ویل کور ستاو کور دې چاو کورстаў نخو مال ته خځوب چرواستي نخو مال تخپل مدرسة طالبان کتابونو را وړي چې عمريبال تنه عمر د پاره خو نومر غل اخر خوبه جماعت تک وو کنه و بیانو کې ختم ورځ داله امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صد د اوکاړوي نور الله عمر قدو فرمای زج چرته بیان نه لارد شما مناظرې لارد شما چکېل بیان او مناظره پوره شو واپس لاړ شم وا بیان د اغزینو پوسټر چاپ شو مولنا او کاړو چې بوتخته دو اسټول عمر د بارو غشم شد د نهو راغلي کنه مناظره ختمه شو واپس لاړم ستا اوجرو وتب کی یو غټنو ټولو مر کنا سو وسم پکې ناسي وسم پکینا سیزال تقریرنا بیانونا جاری ساتای خواہ دمرا خبر الحمدللہ دنیا ولی دا چی کم دلائل تاسخ پلو اوامو تا بیانوال د دیوبن بچو د امام ابو حجی پر امولاد روحانی اولاد مخی تا تاسر دی جرعت وانا کوچ پیش گئی زک آغا دلیل نو زک آغا دلیل نو بلکې هغه وسوسې وي چې تاسو راو او ذهن را ته ور اچولوي اگر شیطان وسوسې وي چې بیا زموږ مخ ته تاسو نشوي وای نه ولې مونږ الحمدلله دلایلو مونږ په جلسې کې مو ویل شو مونږ په درس کې مو ویل شو مونږ په مذاړه کې مو ویل او بیا بیا به نه لمز تاسو ته ابل ورځ دغه یو مرګري زوی راغله او وابه سب زوی راغله هغه ویډیو ما ویړو دنیا ته خیر مخبلو وسو ویړو دنیا ته خیر مخه میسج خور کړ الله دی او بیا ولرډی دو غينټې بیرونه الله مونږه دلیل پیش کړو خو بس دیور ته کې نه راستنه ولکه ټيګره په حاضرې پر په سلور غينټو کې چې سړی یو دلیل پیش پېښنه کی دیور دین په صدلای پېښ کیال او ما ورته ها اسامه خبره ده تکمه داوچه دي لیکلیدم که په دې باندې اوسم تاسو یو ترېل <سؤال> معلومه ما غږوي تا یو لږه صاحب ما یو پلاستر دی چې زب خیر پختلند درځم کې دې زمانه الرجی دی ما له ناراضي سبا یو طالب درولایم ما او تر صرف نه قاسم مولوی صاحب کې نه او غپور خان صاحب کې نه او ته کې نه صرف هغه مولوی صاحب دی یو ترېل ورته یو دلیل خو ان شاء الله زستا شو پښیم شوم چې بیا وایم قیمته راتلې شي اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام پہلوی وهلشی خو ان شاء الله و په میدان د منازره کې یو دلیل ام ان شاء الله مشولې و ابي خو عوام ته وای شکل زموږ مخه لراشی به د دلایل نه د شپاک ده لکه هر سرچ نه خبر نه پاک ده د دلایل عوام ته وای له شولما مخه دا نشول الحمدلله دا تاسو ته کې چا لچا دوکو کې ان شاء الله یو بل خبر هم یو بل خبره الته یو مرګ لري پاسې دو دلته شری مواله نه کیده خوب ولا چې کله مرګري خوب ویلو شته دلته شاو سین څه بشته یا روسین دومې ده نشته کینه یی تاسو کینه د دې خوب ولیدو مرګري بیان ہے قران, قرآن قسم نبی بسات خود را واغسره یو سلیب قرانم تسلینی کی بولا بالله ثم تل قسمم ما بيګا خوب لیدل دي چې نبي عليه السلام بساتې خود اغله د وابیانو سره په خپله مناظره کوي انسان سترګي کلاو نشي او وابیانو یو بل خبره وکړه ولنهدا ولا شیطان راغلو نوذ بالله انا لله وانا ال زیم کو وابی مولا په پوری سره دا خبره قیده خبره ده کو پر خبره ده بخاری شریف دیم جلد سبب 50 50 او شپګاویا 575 او 576 باندې څلور احاديث موجود دي څومره احاديث اول نمبر حدیث د بوخری رضی الله عنه دی ان ابي هريره رضی الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضی الله فرمایي نبی عليه صلوات و سلام فرمایلي دي من راني في المنامي چې زپخوب کې ولیدمه فصيراني زرد چما به کويني په قیامت پورس او نبی له صلوات و سلام فرمای فسیرانی فی الیغزا زرد چماو په اخې په اخه باندې وینه د قیمت پورز او نبی له صلوات و سلام فرمای شیطان لا یتمثل بی زما په شکل و صورت کی نشراتلې دوییم حدیث بخاری د قطوییم جلد صفه 576 باندې موجود دی روایت راوی دی انس رضی الله او انس رضی الله تعالی فرمای ان انس ان رضی الله تعالی او قال قال رسول الله اسلام نبی علی السلام فرمای من رانی فی المرامی چاچ زف خوب کې ولیدم فقدرانی په تخقیق سره د ذبر اشتیا باندې ولیدم ځکه شیطان زمو په شکلو سور فین الشیطان ځکه چې شیطان لا يتخیلوا به زمو په شکلو صورت کې نشه راستې دریم حدیث دی ابو قتاده رضی الله عنه بخاری شریف دویم جیل صفحه 576 باندې حدیث ده ابو قداده فرمای ان ابي قتاره تا قال قال رسول الله صلی وسلم الرؤیا الصالحه من الله نیک خوب نه د چارو طرف نه نیک خوبونه د چا رب نه دی د الله د طرف نه دی نبی علی سلام فرمای نیک خوبونه د الله د طرف نه دی وا بي وينه د شیطان د طرف نه دی زغ زقم د انسان په شکل کې شیطان دی پیغمبر یې و خبره کړي قران یې و خبره کړي و بلا غنه الټه دی د وابه کار داري چې د دا رب مرزي مطابق کم آیاتونه احادیثونه دا اوملي وابه د دې ته ویل چې کم د د مرزي خلاف په کم احادیث در د مرزي نه خلاف دی راغی نه انکاروتی سلورم حدیث قدک سبب باندې بخاری شریف دوم جلد موجود ده ابو قتادروی ده دې فرمایي نبی صلی الله علیه پر وای من رانی فی المنامی چا چې زبې خوب کې ولی دما چا چې خوب په قدر الحق ده په حق سره زولی دم زکه شیطان زما په شکل صورت کې نشراتله او زهم ها ها استاسو امین الله شیخ دنجواله خپل تفسیر حکمت القرآن اوله نزل کې وای دا وېدا زمات تفسیر الہامیده ما خوب ولیدو ما خوب ولیدو په خود کې را او تا اوله شوسه ته دسیو ولی کا ما هغه شت تفسیر ولیکو ستا شیخ کې کل خوب ولیدو په خپل تفسیر کې هغه ګن بلاو ویلا انبیاء تر گناهونو نسبت کو انبیاء باندې الزامات ولاګول په صحابه او امامانو باندې الزامات ولاګول زم کم خوب چیر شیطان ترپ نو هغه خوب تاسو من الله د الله هر طرف نو وګنو کم چې یو مسلمان نه کامل وګنو تاسو هغه تر شیطان خوب وای او تاسو وای شیطان ته خوب ګراخلو تدیم مطلب اعوذ بالله تاسو چې تاسو وای نبی السلام شیطان نو نوذ بالله دې او به دا خبره مشهور و چې دیو پیسي دی دی ور کړيدي زه والله العظیم ولا بالله ثم الله د پیغمبر منبر باندې راشهبا زه په دغ زیمدار زبان دی راشهبا ولا بالله ثم الله دا مرګري د دې سره زمام ملاقات د دین مخه نو شه زکر علماء مناظرې میدان ترلم زمام ملاقات تر سره دلته وشه ما کوم ځکه پیسې او ما هڅه تاسوم غیرت وکي یو وابل پیسې تاسو ور کوي قران دې په سر اغه ونيسي په والله بالله ثم قسم اغه خري اگر دروغه خوب جوړ کی حق حق باطل باطلی برحال محترمو دغه اوسو گزار ساتو استادو په وړاندې ذکر کلا الله رب دې سټمو له عمل کولو توفیق راکي سکه کومه مسئله چې ما ویلا بدی مسلمانانو د راځین کې څه اشکالات اعتراضات یغتا سو ویل شي خو ها ساجور شمشادو مسلمانانو زمای یو ګیلش ته ساجور شمشادو مسلمانانو زمای یو ګیلا شته سوخت دلت تاسو بار بار پروګرامونو جلسې کې ولې دوه مدرسه مېش په مونږ راتلو دوه بیا نو پټنه نو ختمه شو خو بس چې کله پټنه کله هرځوه به تاسو ملت اوس بدی وسکه خپل کار وکړي نڅپې نن نه يم کله کله مون په دریو دوه م درې م مشرا غواړی د قائد یو مجلس اګدی استاسو ردی عوامو په تاسو باندې حق ده ک تاسو کومه خرچ راځي پر جلسی باندې دا تاسو ردی خپل عوامو نه اخلي ورکوې به تاسو کنه ان شاء الله جلسه را راځي چې تاسو راکړي ته حفظ کیږي دلته اوسګه مونږ نه شو مونږ دا پوره دمر مزلمو خپل ټیمم بارخواغزنه دلته را لو خپل مريم خکلا په نور سره نو سي ور نه چې اجر راته ملاويږي کنه نوڅه خیر خو استاد سره جستاسو واقعي برابر شي تاسو راه قسم شکوک او شبواتونو محفوظ پاتې شي نو کوو ان شاء الله دغه پروگرام نو استادونه دا گیله ته باید چې انده پاتې نشي دغه له سق قسم دیم مسلو باندې دی چې اعتراضات سوالاتی ان شاء الله غوویل شي دیم مسلو باندې دی چې سق قسم اعتراضاتي برائراس پاسه کیږي او سوالات خو یې ځواب درکوو ان شاء دې مسلې مطابق بچاپزين کې سق قسمه اعتراضي سوالي اشكالي په خپل ځای پاسي کې سوالو کې جواب حاصل کین انشاء الله جی جی جی جی, جی. بس د دوو بنیاد مضب بنیات پهخدمدونوزه کین کار وکو ما پې هديسم تاسو چې کومه خبره کوئ په دغې باندې ما هديسم ار یا الصالی <سؤال> من الله <سؤال> نیک خوونه د الله <سؤال> د طرف نه. استاد علي <تصال> حقی کی د ملت <مسؤال> او نساب دلیه مدرسه <مسؤال> تمیر <تصال> <مسؤال> روان <ما> ده ان شاء <شاللو> هر قسمه کومک ور سره اوسګه زمونږه علاقه په آبادیږي زمونلاخه خایسته رو داخله ومن شالله د علمي رنا سره منور شي هر قسم شکوک او شوبحات باطل نه به محفوظ پات شي انصر ټول خپل ځمداري وګنو هر قسم اشكال سوال اعتراض وځي ان کی پاسې خپل ځواب دی ودرېږي ځو کوي جی, جی. و بیانو بالکل قطن مونږ نه کیږي جی خپل منځمنه مبربادوي خپل منځنه مبربادوي تاسو به چې دلیل پیسه ده نو خبره وګديږي ورنه زه به تاسو ته یم شبقدر کې پدې موضوع باندې کال دوکاله مخکې زما مونځري خو دې شو ما پدې باندې او یا دلیل راغون کړی چې وابه پس منځو نکي ما په اویا دلیل راغون کړی چې وابه نو پس منځو مگه یو نووس هغه مخنه ده ان شاء الله چې یو نشس کې کله تمځو په تفصيلي دلایل هم درته یو انکه تاسو د دې څه نه بوتوین کېږي وا بيان په خپل منځونه مبرباده وای وا بيان ستاده قدیم مذهب د پروازې د پر راغلي نقدا بس یمزنکی منځونه بس مکوې د چټ باندې دغلي کلچ وا وبي بس منسکی کنه کې نو نکیږي بسې دوی د غیر مخلصینو سر رښتګه ول څنګه دي نو که زده ځان نه وی ما تاسو بوځم ډیر تیز لاړې خو زبر تر ته او حدیث واورم په دې باره کې ٹھیک شو چې حدیث واورم انسانل څخه څه بتسلیو شي نبی له سلام پرمای ان الله اختارنی او اختار علی اصحابي الله زغره کله زمانه فرض ما صحابه منتخب کړی وي او سېږي او قوم زرد چې قوم براشي یعيبونهم وینقصونهم زماره صحابه به بیانې دا وي به کوي کمی به بیانې څنګه نن کوي ايشره رضي الله عنه به وقو پلان کې پلان کې قسمه قسمه وکوا سات کین اوج بالله السلام فرمایي نبی السلام حديث ده او یعيبونهم وينقص فلا تواكلهم خراك ور سر مکوئ ولا تشاربهم سكا ور سر مکوئ تاسو ته وجوده ولا تصلوا عليهم چې کله مرش په جنازه مودريږي ولا تصلوا ماهم دا غیر په یو سب کې مودريږي چې منظور سره وکي پره دځه نو تعلقات نه الله پیغمبر فرمایي تعلقات ورسره مې ساته بلکې صاحب د کنز ول مال حدیث مکل کې همدغه حدیث یو زیات هم نقل کړي ولات وسلم عليهم ک مخله درج سلامم په ماچو چې مخله درج سلامم په دا به سره کلک بایکاټ کوکه رسته به ایمان هیڅ سره نورښتې کول ورسره خطرناک خبر د ځانته وساتې زکه بياवस्था ورسره една ستپا ست راځي کې سمه قسمه مسائل ورزې جزاكم الله د دې مقصد داو چې په یو سب کې ور سره موده رګي ردی مطلب داو جی چې تاسو د وابیان نجومات ته مور ځای ال ته موده رګي په منځه چې تاسو جماعت تراشي وابی په زور امين او خپل کو لاو کی نوالت خه مضبوطه پټایو که چې هندستا جماعت کې څوک ابین نو بس مکه جماعت کداراغلی دی لیدیو خپل مونږ واپس را ګرځی فتاو ستاریه تو اбяنو یو کتاب ده اغه کې لیکیو په احناب او پسیم مونږ کی کنه اور ته کیږي نو خکلا کلا, کلا پسې کول پکاري اور ته جبخه به درجه کیږي نو ولې پسې کو اور ته تاسو احناب جماعتونو ته ورځی التبوکلا ودرېږي ته په زوره امینتهه پولید شاری و کې و کې شور ب جوړ چې خلک برغون چې بعد به شروعور تهور ی ای ستا جممات ته را شي کم کم ی نه خللس کسانې پهجممات ک ساات چې اب را شي مضبوط پټی وک ک چې به ستا جممات ته را ځي که دلته را ي پ ب به اوسی کېز هم دلې وا انتشااب نه پیدا کوي اختلاب به نه پیدا کوي دل تلاش کوتلې او حدیث دزیب ته وځه د کوم ري دی او لاسته کوولو دا دا او په تخفانه خبره وکم چې لاسونو به چرتېګي دي لاسونو باندې امدلاندې دي چې په باندې بهګي دي چرت بهګي دي ان شاء الله دلایل په دې باندې سومره دي د امدلاندې لاسټل الحمدلله پسلول <السلور> امامانو کې یو امام مذهبم دانش ته چې بصینه باندې لا سوتلې بلکې نن تاسو حرمانو کې وګورې حرمانو بیت الله شریف کې الته تاسو نه بدی زیخي الټر او زه تاسو ته چې خبر وکم تاسو یلا پاس یو کس یو کس راشي دلته لګ ماشي راشه ولري تاسو په ایمان لګوي ای لګه خواشه طيب مليسي پنسل لګي برې دprinciple برکه ترهنه په دې طریقه د principle مبارک وکول کوسي ته ګرام نه خېشه نو برکه principle تاسو د لکه ودرګه د لکه د ښه خير مخيترو کول او درګه کول او درګه کول تاسو په ایمان یوای د پسینه لښونه تللی دی د مرګری د احناف په طریقه ولړل د مرګری د وابعانو په طریقه ولړل الانکه مونز الله تعجزي کول دي بدواشي کول ندي <تصفح> الله تعجزي ټوبایل لري دا تاسو تا غوري په ایمان یوای دی کې جګړې ته څوک ولړل دی عجزه ته څوک ولړل دی په ایمان یوای تاسو سا تاسو تخیاري عجزي باندې هغه کولړل دی دی دا څوک غوري لکه د خوته وشې خپې لگل... خمس لکه لسونه بره که خمسوت تاسو غري دا اجازه ایت ولرکه بدماشي ته ولر دا اوس جمعه ته راغې او جګړې ته ولر یا استاذ شاس رسومه دا نو که په خپل په دې پیسه که ان شاء الله وخبر شي مو خبره ان تفصیل سره باسو کم کینې تاسو مولا امين صد درو کال وي نور الله قدو فرمایي و یو کسره غلو ولاو جمعه کې لسونه په دې سينه باندې ترلو مولا کښې صبره مړه ورته و استاپلار وفات شوې او ته زم ماپلار خو ژوند دی به سوړته ی تاسو څنګه پتو لري زم ماپلار و فاصیو دی وای ماته زهکه پتو لري چې مونږ د ر مور نهز د کله ز نه دی نه د کله اخیز جی صلی الله وسلم لګ مخکره شیخ او جی زاریش تیو ده مرگیر چې په دې سمانه کې ویي سو د چن نبی رسول الله برای راس لګل د خدای نبی رسول الله نشریه او دین صاحبونو نقل کړي د صاحبونو بیره دین لیکون کې امام ابو حنیفه رحم الله ده نو چې ده هزارات نه منلې دی دیو تقلید نه کې به شریعت او دین باندې څنګه عمل کړي بلکې دا غو موضوع نه دا ماووله چې وخت بزیات ولګي دا په ګنټو ګنټو موضوع ده کله تاسو ته مات دلایل بیان کړو د منازره کې متصورې موږ وابه نو ته عوامي خبره کړل شي زموږ ست اختلاف پسه کړي زمون پرېسباند نشته مونږ نه کې د ټول مسلمانانو دی دلیل ورتن دی زره خپل مشرانو نه یې ځد کړی په اوبانو پرېسباند مشرکان دی الته تاسو اورې مو کې ویل دی الحمدلله د خزي او سړي په مونږ کې پرخ شته کښ نه نو مستقیل موجود ان شاء الله بس په توګه خو مونږ د سړي او مونږ په مې د خزي او سړي په مونږ کې پرخو شته کتا شوای چې نشتی کم اوبه چې نشتی تلک پاسهګا ته تاسو لګو غوړې ته باندې خوښلکه سپنسه ورکه ځپدی باندې وابیانو سرکار باندې راوخته ما خو الحمدلله دین او شریعت باندې ورغتل حق نه مضیستوک ما بدینې شپه باندې غولې ول ده استهزاء کوي نو ما ورته زې استهزاء نکوم زه مثلا خيمه خلقو ته خپل کوله وکړه تاسو ګورئ خپل سوتره وابیانو دا طریقره د منځ کنه استاد ګورئ کيو باحیا او شریعت مسلمان به دا غوره کیږي راځي چې ودرېږي وسکي يو زنانو په دي ترقه سره ودريږي نو دا مون شو عبادت شو کډرامابازي شو دا سر تکينا ګوره خبره دالم و بیان سرتور سرولا ودريږي سړي زنانې سر پټ کې چې ودريږي و بیانو په سير سره سوالي دي قندې دي منځ غر خوارجو په شانتي او زنانو په پړکېم پټ کړی دي چې ولړلړي دې کلا او ولاعل نه زرانه په ختمي کړې دي ولاعل دي وابه جمعه تر ازمان چلا زرانه په کور کې مونږ کوي دا ټول پرخونه وابهان کوي کنه کوي که نو تاسو څنګه به شیار پرخنيستي باقي کوم پرخونه مونږ کور سره پر دې مطابق د امت اجماعي روان دي الحمدلله احاديث پشته ان شاء الله چرته مو قرال بیان وکمو وها وابه توه یو وچ پرخنيستي ورته زرانه دی راول جمعه چې اذان وکي نور دی راول هغه توه چې قامت وکي بل لور دراو لا غیتو چې امامت توکي ځکه ته امامت کیس تاخذو زرانه نه کوي ته اذان کیسړي ستو زرانه نه کوي ته اقامت کیس ستو زرانه نه کوي ولي زرانه आवाज اورد دې مشکل आवाज ولا عورت مانی اذان اقامت او امامت پی نه کوي نبه ده خدای مسلمانانو د نور پر غنو ولول نه مانی ورته جمعات راول مخ کې کی, کی ودرو سر سادر لری کا کلاو ودرو ان شاء الله موږ به مو مرش پرخ نشتی اورته نن خو په جماعت کې وريږي په خېد دیګونه ابون اهناب جماعتونو ته بیره واړې بیا به وريږم ضرورت نه زنه راواله په دې طریقې سره ودروا به ګورې څومره نوځوانان جماعت ته درځي یار چې کوم جنازه غیر مقلدین کئ وا بیان راځي اجنزه او نو هغه جنازول مورځي زکه مورځي د دې کې بد او بیا سپاسګيغه په غلطي طریقې سره کې تاسو ته ځین کې دراچې د تاسو طریقې جنازي غلطه طرح دویم دار چې الته په پاسي کې بیان بکی غلطه عقیدې نظریه بر تبایین نو بالکل ولا تصلو علیه ما هو ولا شکر مړش جنازي باندې مودريګه ولا تصلو ما هم په سب کې یوه جماعت کې مرسر مودريګه لسر مورځي چې دیسې جون وابه مولای پړا د امامت کې به منځنره ست دعا جایز د کننه نو ها اجتماعي دعا د پرز نورست د نبی له صلوات و سلام نه ثابت تګن احاديث پشته د اهل سنت والجماعت او کس وفات دي په وبی امام مدینه دی جنازه کول څنګه دین او ماغه بار بار د خبري وزاتو کې مې کوي په خپل جنازه ولا غره کوي د اخرنه الله ته پجرګي ورتللی تاسو د سړی وروستره ځای د الله ضرورت د قران او د د حديثو نه باغیدو په غو باندې کوي دغه رافي مطابق خبره کوي خدوونه سيد کر سعودي والا سره سوکرا په منو هي زمون د علماو یوړل د دیم قایل زمون د علماو بلل د دیم قایل چې خپل پاکستان مطابق نو کې شو کې هر مطابق کې جنگ جګړې په دیم دی پکار ان شاء الله بس ته چې زادوونه دغه ولا سډېن ریکارډینګ وکي وړي را لګېږي او نور چې کمه مون تاسوله ته ریکارډ و کې دویم دریم دریم کې څړ خراب دي نو ان شاء الله مولانا سہیل صاحب د تاسو د پیژنې ټول کنا ده ته ان شاء الله ورځ دوه دیو کې موږ سیډین راولي کوه منازره تاسو ټول به راځو اصول کوي ان شاء الله ټیک ده زې په زې په دن بهر منازره ولا سیډین تاسو را دن وصول کوي ګوري په خور کې زې په زې باندې پچ دغه باندې چینلونه باندې لګیدل د خلک مشاهده کوي موږ خلک ټلیفون کوي ويردی و بیان ته تمره ده هفته څو ښه را کړل دې باوجود دی ول نه مني ته دا تاسو دا وې نه موږ جوړولې نه بس زدید مفادورت ملاوی کی نیمانی بس دیو پا فاغ دنیا کی پچا باندی پزور منل نشتی پا دلائل اسرہ پی منگو منل انسا اللہ چھر قیمت و رزراشی التش جہنم ہوئی نی انسا اللہ بے بیاغ و رزباندی او منی دلتی پا دلائل اسرہ نیمانی نو اس باقی مقلب نیم دلائل مونگ پیشن چھر نیمانی بس مئی و ذلیل فلاحا دیل چھر اللہ سو گفرا اللہ چاہت ن شګه انک لا تهدی من الله <سؤال> وقتا ولکن الله يهدي من د الله دعا کوو چې الله ورته هدايت ووتې ټولو مسلمانانو ته الله دې نو تبلیغي جماعت ته پره امت غم کې الحمدلله الله دې ټول مسلمانانو ته هدايت ووکي نو موږ الله دې وادیاںو ته هدايت ووکي اوس هدايت نصیب کړي ان ان شاء الله د قیامت پورز به په تلګي دعا